Розділ 24. Пуаро дає пораду. Мільйонеру знадобилося кілька хвилин, щоб сприйняти цю звістку. Він приголомшено витрішився на Пуаро, а маленький бельгієць спокійно кивнув йому. «Так», – промовив детектив. – «Це змінює ситуацію, правда?» «Підробки». Ванолдін нахилився до співрозмовника. «І ви, Мсіє, поро, весь час так думали, весь час саме до цього й хилили, ніколи не вірили, що вбивця – це граф Делярош?» «У мене були певні сумніви», – тихо відказав чоловічок. «І я вам про них говорив. Насильницьке пограбування та вбивство?» Він енергійно похитав головою. «Ні, таке складно собі уявити». Не в'яжеться це з особистістю графа. Але ви вважаєте, що він збирався вкрасти рубіни? Звісно. Щодо цього сумнівів жодних. Послухайте, я викладу вам своє бачення справи. Граф довідався про рубіни і розробив відповідний план. Вигадав романтичну історію про книгу, Яку нібито пише, Щоб спонукати вашу дочку взяти їх із собою, А сам запасся точними копіями. Із цього, погодьтеся, ясно, Що він збирався здійснити підміну. Мадам, тобто ваша дочка, Не була експертом із коштовностей. Пройшло б, імовірно, чимало часу, доки ця подія розкрилася б. А коли обман нарешті з'ясувався б, що ж, я не думаю, що вона пішла б у поліцію. Забагато таємного стало б явним. У графа бо залишалися її численні листи. Отак, із його погляду це дуже надійна схема. Він, певно, вже вдавався до неї. Так, усе здається ясно. Замислено промовив Ван Олдін. «І узгоджується з особистістю графа Деля Роша», – додав детектив. «Гаразд, але коли так?» – запитливо глянув на співрозмовника американець. «То що ж, власне, сталося? Поясніть мені, мсьє Поро. Чоловічок стинув плечима. «Усе дуже просто». Мовив він, графа хтось випередив. Запала тривала пауза. Ванолдін начебто прокручував почуте в голові, а коли заговорив, то навпростець і без еківоків. Мсьє Поро, як давно ви запідозрили мого зятя? Із самого початку у нього були мотив і можливість. Усім здавалося самоочевидним, що чоловік, якого бачили в купе «Мадам» у Парижі, це граф Телярош. Я був і сам так подумав. Але тут вам трапилося згадати, що ви якось переплутали графа із зятем. Це вказувало на те, що вони однакового зросту і статури, а також мають схоже волосся. І тут у моїй голові зародилися цікаві ідеї. «Мейсон прослужила у вашої доньки зовсім недовго, тож здавалося сумнівним, щоб вона добре знала містера Кеттерінга в обличчя, оскільки на Керзон-стріт він не жив, та й чоловік виявив обережність, відвернувшись від неї. І ви гадаєте, що він убив рут?» – хрипко спитав мільйонер. Пуаро швидко здійняв долоню. Ні-ні, цього я не казав, хоча така ймовірність існує, і то дуже сильна. Ваш зять опинився у безвиході, у глухому куті, йому загрожувало зубожіння, а це було єдине вирішення проблеми. Але навіщо йому красти коштовності? Аби його злочин скидався на типову крадіжку в потягу. Бо інакше підозра могла впасти на нього відразу ж. А коли так, то що він зробив із рубінами? Це ще треба з'ясувати. Існує кілька можливостей. У Ніці є чоловік, що міг би допомогти, той, якого я показував під час матчу. Він підвівся, і Олдін також устав та поклав руку на плече чоловічкові. А коли американець заговорив, його голос хрипів від емоцій. «Знайдіть для мене, вбивцю Рут, це все, про що я прошу!» Детектив випрямився. «Залиште це, Рикюлю Пуаро!» – бундючно мовив він. «І не хвилюйтеся, я дізнаюся правду!» Бельгієць змів із капелюха Порошинку. Підбадьорливо всміхнувся мільйонеру і вийшов з кімнати. А все ж, коли він спускався сходами, самовпевненості на його обличчі поменшало. «Усе дуже добре», – пробурмотів про себе, – «але існують труднощі». «Так, неабиякі труднощі». На виході з готелю чоловічок раптом зупинився. Навпроти парадних дверей був припаркований автомобіль. У ньому сиділа Кетрін Грей, і Дерек Кетерінг, який стояв поруч, про щось серйозно з нею розмовляв. За хвилину чи дві по тому машина від'їхала, а Кетерінг залишився стовбичити на тротуарі, дивлячись їй у слід. На його обличчі застиг дивний вираз. Раптово і нетерпляче повівши плачима, він глибоко зітхнув і, обернувшись, виявив, що поруч стоїть Еркюль Пуаро, і мимоволі здригнувся. Обидва мовчки подивилися один на одного. Пуаро невідривно та пильно, а Дерек із якоюсь безтурботною зухвалістю. А коли останній, трішки звівши брови, зрештою заговорив, у його тоні чулася легка насмішка. — Хіба не ясочка? — невимушено спитав він. Його поведінка здавалася цілковито природною. — Так, — задумливо протягнув Пуаро. — Це влучний опис мадмуазель Кетрін, бо ваша фраза, вона дуже англійська, а міс Грей і сама достеменна англійка. Дерек нічого не відповів ані пари з вуст. І при цьому вона симпатична, чи не так? Егеш, мовив Кетеринг, таких, як вона, небагато. Сказав він це тихо, ледве не сам до себе. Порозно кивнув, а відтак нахилився до нього ближче та заговорив іншим тоном, стриманим і серйозним, і ще незнайомим Дереку. Пробачте старому, якщо він скаже те, що може здатися вам, мсьє, зухвалим. Але я хотів би процитувати одне з ваших англійських прислів'їв. У ньому говориться, добре би розв'язатися зі старою коханою перше, ніж зв'язатися з новою. Кетерінг сердито обернувся до нього. На що ви в біса натякаєте? «Ви гніваєтеся на мене», – спокійно сказав детектив. «Але я саме на це чекав. А щодо мого натяку, то я натякаю мсьє, що он, де стоїть іще одна машина з дамою. Варто вам повернути голову, і ви її побачите». Дерек озирнувся, і його лице потемніло від люті. «Мірей, диявол, її забирай!» Буркнув він. Зараз я. А чи мудро ви збираєтеся вчинити? застережно запитав Поро, і його очі зблиснули м'яким зеленим сяйвом. Але Дерику було не до обачності. Від злості він втратив будь-яку обережність. Я повністю порвав з нею, і їй це відомо, гнівно вигукнув Кетеринг: «Ви-то порвали, це так. Та чи порвала з вами вона?» Дерек видав різкий смішок. «Порве вона з двома мільйонами фунтів. А як же?» Грубо процідив він. «Мірей боротиметься до останнього. Можете на неї покластися». Детектив здійняв брови. «У вас світогляд синіка», – промимрив він. «Та невже!» І Дерек широко посміхнувся, але якось невесело. Я досить довго живу на світі, мсьє Паро, і знаю, що всі жінки більш-менш однакові. Вираз його обличчя раптом пом'якшав. Крім однієї, він з викликом витримав погляд бельгійця. В очах Кетерінга промайнула тінь настороженості яка відтак знову розсіялася. «Он той, докинув він, махнувши рукою в напрямку Кап-Мартен. «А-а!» видобув Пуаро. І цей точно розрахований спокій спровокував у співрозмовника шалений вибух емоцій. «Я знаю, що ви хочете сказати!» – затаратурив Дерек. «Життя, яке я веду, Робить мене негідним її. Що я, мовляв, не маю права навіть думати про це. Що в моєму випадку йдеться не про невинного агнця. І знаю, що не годиться так говорити, Коли моя дружина всього кілька днів як померла, Та ще й наглою смертю. Він спинився, щоб перевести подих, І детектив скористався з цієї паузи, Смутним голосом зауваживши. «Але ж я, власне, взагалі нічого не сказав. То ще скажете?» «О!» – кинув Пуаро. «Скажете, що я не маю жодного шансу на одруження з Кетрін?» «Ні», – заперечив Пуаро. «Я б не став цього стверджувати. Ваша репутація і справді підмочена». Але жінок це ще ніколи не лякало. От якби ви були людиною з чудовим характером, високими моральними якостями, яка з роду не зробила нічого неналежного, а, можливо, навіть більше, зробила все, як належить. Еб'єн, саме тоді я дуже засумнівався б у вашому успіху. «Розумієте, моральність – це не романтично». Але її, щоправда, цінують вдовиці. Кетерінг витрішився на нього, А відтак різко розвернувся і підійшов до авто, Яке чекало на нього. Детектив не без зацікавлення проводжав його поглядом І побачив, як прекрасне видіння Висунулося з вікна і заговорило. Але Дерек не зупинився, Лише підняв капелюха і подався своєю дорогою. — Ось такі справи, — сказав Еркюль-Пуаро. — Гадаю, час мені повертатися до себе. Він застав незворушного Джоржа за прасуванням штанів. Славний сьогодні деньок, Джорже, дещо стомливий, але не позбавлений інтересу. Слуга сприйняв таке зауваження у своїй звичній, наче дерев'яній манері. Саме так, сер. Особистість злочинця, Жорже, цікава штука. Багато вбивць, люди з неабиякою харизмою. Я часто чував, сер, що доктор Кріппен був приємним у спілкуванні джентльменом. Однак це не завадило йому порізати дружину на фарш. «Ваші приклади, Жорже, незмінно влучні!» Служник нічого не відповів, але цієї миті задзвонив телефон. Детектив підняв слухавку. «Ало, алло!» «Так, так, говорить Еркюль Пуаро». «Це Найтон. Будь ласка, залишайтесь на лінії, мсьє Пуаро. Містер Ван Олдін хотів би поговорити з вами». Після секундної паузи на тому кінці дроту залунав голос мільйонера. «Це ви, мсьє Поаро. Я просто хотів сказати вам, що до мене тільки но з власної ініціативи заходила Мейсон. Сказати що все обміркувала і тепер майже певна, що той чоловік у Парижі був Дерек Кеттерінг. За її словами, він ще тоді здався їй кимось знайомим, але вона не зразу збагнула, ким саме. Але тепер, схоже, досить упевнена. Ага, – відказав детектив. – Дякую, месьє Ванолдіне, це просуває наше слідство вперед. Він поклав слухавку назад на важіль і хвилину-другу простояв із дуже дивною посмішкою на обличчі. Джорджу довелося двічі звернутися до нього, перш ніж було отримано відповідь. «Га — Га? — перепитав Пуаро. — Що ви кажете? — Ви їстимете ланч удома, сер, чи кудись підете? — Ні те-ні те, — відказав господар. Я приляжу і вип'ю трав'яний чай. Очікуване сталося, а коли це трапляється, то завжди виводить мене з рівноваги. Розділ двадцять п'ятий. Неприховане зухвальство. Коли Дерек Кеттерінг минав автомобіль, Мірей висунулася з вікна. Дереку, завжди хвилинку, мені треба поговорити з тобою. Але той, піднявши капелюха, пройшов повз, не зупиняючись. А коли повернувся в готель, портьє, вийшовши за своєї конторки, гукнув його. «На вас чекає джентльмен мсьє». «Хто саме?» «Він не назвався мсьє, але сказав, що в нього до вас важлива справа, і вирішив зачекати». «Де він?» У малій вітальні мсьє. Він надав їй перевагу перед вестибюлем, оскільки та, мовляв, краще підходить для приватної бесіди. Дерек кивнув і скерував кроки у вказаному напрямку. У малій вітальні чекав тільки один відвідувач, який при його появі підвівся і склав невимушений уклін із суто іноземною грацією. Бачити графа Деляроша Дереку довелося лише раз, але він легко впізнав цього ясновельможного аристократа і гнівно насупився. Яке не зухвальство. незухвальство! «Граф Делярош чи не так?» – спитав він. «Боюся, прийшовши сюди, ви змарнували свій час». «Сподіваюся, ні». Привітно мовив той і блиснув білими зубами в посмішці. Чарівні манери графа зазвичай не спрацьовували, коли йшлося про представників його власної статі. Усі без винятку чоловіки відчували до нього глибоку неприязнь. І Дерек Кеттерінг устиг збагнути, що йому сильно кортить вишпорити візитера з кімнати у прямому фізичному сенсі. Стримувало його лише усвідомлення, що скандал тепер був би небажаний. І він у котре почудувався тому, що Рут могла бути небайдужою і, безсумнівно, була до такого суб'єкта. Хлюста і навіть гірше. Кеттерінг із відразою глянув на графові ретельно на манікюрені пальці. «Я зробив вам візит?» – сказав той. «В одній невеличкій справі. Із вашого боку, гадаю, було б розсудливо вислухати мене». І знову Дерек відчув сильну спокусу вишпурнути його геть, але знову утримався. Натяк на певну загрозу не пройшов повз його увагу, але він по-своєму витлумачив ці слова». Існувала низка причин, із яких могло виявитися, закраще послухати, що ж має сказати граф. Тож Кеттерінг присів і нетерпляче забарабанив пальцями по столу. «Ну», – різко кинув він, – «у чому річ?» Але одразу ж розкривати карти було не в традиціях графа. — Дозвольте, мсьє, висловити вам мої співчуття з приводу вашої нещодавної втрати. — Якщо я почую хоч одне зухвале слово, — тихо сказав Дерек, — ви вилетите звідси через он те вікно. І кивком вказав убік шибки за спиною графа, так що той нервово відсунувся. «Я прийшлю до вас своїх секундантів, Мсія, якщо ви саме цього бажаєте». Бундючно промовив він. Кетерінг лише розсміявся. «Он як дуель?» «Любий мій графе, я не досить серйозно сприймаю вас для такого. Але, певно, отримав би неабияке задоволення, прогнавши вас копняками вздовж Англійської набережної». Проте аристократ аж ніяк не квапився ображатися, а лише звів брови і пробурмотів. Усі британці – варвари. Ну, – повернув його до реальності Дерек, – то що ви там хотіли мені сказати? – Я говоритиму відверто, – мовив граф, – і перейду одразу до справи. Це влаштує нас обох, чи не так? – і він знову посміхнувся на свій улесливий лад. «Слухаю вас!» – коротко кинув той. Його милість перевів погляд на стелю, зімкнув кінчики пальців і тихо промимрив. «Ви отримали чимало грошей, мсьє!» «А вам яке до того в біса діло?» Граф випрямився. «Мсьє!» Моє ім'я очорнили, мене підозрюють, звинувачують у мерзенному злочині. Це звинувачення виходить не від мене, холодно проказав той, оскільки я зацікавлена сторона, то не висловлював жодного судження. Я не винен, сказав граф, присягаюся небесами, тут він здійняв долоню до гори що я не винен. Справу, здається, веде слідчий суддя Мсьє Кареш. Увічливо натякнув Дерек. Аристократ не звернув на цю шпильку уваги. Я не лише несправедливо запідозрений у злочині, якого не скоював, але й маю серйозні фінансові труднощі. І він делікатно з натяком кашлянув. Його співрозмовник підвівся. «Цього я й чекав», – тихо промовив він, – «від брудного шантажиста вашого штибу. Але я не дам вам і Пенні, моя дружина мертва, і тепер жодний зчинений вами скандал не зможе зашкодити їй. Насмілюйся припустити, що вона писала вам необачні листи». І навіть якби я купив їх у вас за кругленьку суму цієї ж хвилини, то все одно майже певен, що один-два ви притримали б. Тож от що я вам скажу, мсьє де роше. Шантаж – це огидне слово, хоч англійською, хоч французькою. Ось вам моя відповідь. Гарного дня! Одну хвилинку. Простягнув руку граф, хоча Дерек уже розвертався, щоб вийти з кімнати. «Ви помиляєтеся, мсьє?» «Цілком помиляєтесь. Я ж бо сподіваюся, джентельмен!» Кетерінг розсміявся. «Тож кожен лист, написаний мені дамою, залишиться для мене священним». Він із мальовниче-шляхетним виразом відкинув голову. І пропозиція, яку я збирався викласти вам, має зовсім іншу природу. Як уже було сказано, я зіткнувся з надзвичайними фінансовими труднощами, і моє сумління може спонукати мене повідомити поліції певну інформацію. Дерек повільно повернувся в кімнату. Про що ви? Граф знову зблиснув приязною посмішкою. «Звісно, нема потреби вдаватися в деталі», – ухильно сказав він. «Як то кажуть, шукайте, кому вигідний злочин, егеш? А ви, як я вже говорив, щойно успадкували чималі гроші». Кетеринг засміявся. «Якщо це все?» – презирливо кинув він. Але його милість похитав головою. «Це не все, любий сер». Я не прийшов би до вас, якби не мав детальнішої і точнішої інформації. Навряд чи є буде приємно, якщо його заарештують і судитимуть за вбивство. Кетерінг підступив до шантажиста ближче. На його обличчі був вираз такої шаленої люті, що граф мимоволі позаткував на крок другий. Це що, погроза мені? Гнівно запитав Дерек. «І ви більше не почуєте про цю справу?» – запевнив аристократ. «З усіх випадків відвертого блефу, із якими я коли-небудь стикався, граф здійняв білу долоню. «Ви помиляєтеся, це не блеф, і щоб вас переконати, я додам іще дещо. Мою інформацію було отримано від певної дами». Саме вона має неспростовні докази, що це ви скоїли те вбивство. Вона хто? Мадмуазель Мірей. Дерек відсахнувся немов від удару. Мірей. Пробурмотів він. Граф поквапився закріпити те, що сприйняв за свій успіх. Дрібничка. Всього сто тисяч франків, більшого я не прошу. Га? – з відсутнім виглядом перепитав той. Я сказав, мсьє, що дрібничка у сто тисяч франків цілком удовольнить мене е, моє сумління. Кетерінг, здавалося, отямився і пильно подивився на графа. «Ви хочете почути мою відповідь негайно?» «Коли ваша ласка мсьє?» «Ну то ось вона. Можете йти до біса? Вам ясно?» І залишивши того онімілим від подиву, він різко розвернувся і вийшов з кімнати. Щойно опинившись на вулиці, Дерек підкликав таксі і наказав їхати до готелю «Мірей». Навівши довідки, він з'ясував, що танцівниця тільки-но повернулася. Кеттерінг простягнув портіє візитівку. «Передайте це, мадмуазель, і запитайте, чи прийме вона мене?» Збігло всього нічого часу, як його вже попросили слідувати за коридорним. Щойно відвідувач переступив поріг номера танцівниці, як дерекові ніздрі залоскотала хвиля екзотичних пахощів. Апартаменти були повні гвоздик, Орхідей і Мімоз. А сама Мірей стояла біля вікна, У мережевному, наче пінистому, пенюарі. Простягнувши руки, вона вирушила до нього. «Дереку, ти до мене прийшов. Я знала, що так і буде». Але той відвів її розкриті обійми І суворо глянув на неї. «Чому ти прислала до мене графа Деляроша?» Вона втупила в нього здивовані очі, і їхній вираз здався йому щирим. — Я прислала графа Деляроша до тебе? Але навіщо? — Очевидно, для шантажу, — похмуро відказав Дерек. Танцівниця знову витріщилася на нього, а відтак раптом посміхнулася і кивнула. — Ну, звісно, цього варто було очікувати. Він тільки так і міг учинити. Той тип. Я могла б і сама здогадатися. Ні, правда, Дереку, я не присилала його. Той пронизливо подивився на неї, неначе силкувався прочитати думки. — Я поясню тобі, — сказала Мірей. — Мені соромно, але я поясню. Кілька днів тому я, ти ж розумієш, не стямилася від люті, просто збожеволіла. Вона допомогла собі промовистим жестом. Не такий у мене темперамент, щоб терпіти. Я хотіла помститися тобі, от і пішла до графа деляроша і підмовила його піти в поліцію і сказати, що, мовляв, так і так. Але не бійся, дереку, я не зовсім втратила голову. Про які саме докази йдеться, відомо тільки мені. А без моїх свідчень поліція нічого не зможе вдіяти, второпав? А тепер, тепер. І вона примостилася коло Дерека, не зводячи з нього млосних очей. Але той грубо її відштовхнув, і мирей підвелася. Її груди здіймалися, а очі звузилися до щелинок, як у кицьки. «Обережніше, Дереку, обережніше! Ти ж до мене повернувся, адже так?» «Я ніколи не повернуся до тебе», – твердо промовив Кеттерінг. «Ах, так!» І вона більше, ніж будь-коли, стала схожа на кішку. Повіки її очей затремтіли. Тоби з іншої жінки не обійшлося? Це та, з якою ти тоді провів ланч? Еге, значить, правда? Я збираюся просити ту леді стати моєю дружиною. Краще тобі про це знати. Ту церемонну англійку. Гадаєш, я хоч би на мить миритимуся з цим? Ну ні. Її гнучке привабливе тіло здригнулося. «Послухай, Дереку, ти пам'ятаєш нашу розмову в Лондоні? Ти сказав, що єдиним порятунком для тебе може стати смерть твоєї дружини. Жалкував із приводу її міцного здоров'я. А відтак тобі в голову стукнула думка про нещасний випадок. І навіть не просто нещасний. Гадаю, призирливо кинув Дерек що саме цю розмову ти переповіла графові Деля рошу. Мірей засміялася. «Чи я по-твоєму дурепа? Та що зробить поліція з такими непевними свідченнями? Послухай, я дам тобі останній шанс. Ти покинеш ту англійку і повернешся до мене. І тоді, Шері, я нікому, ніколи, ані пари з вуст». «Ні пари з вуст про що?» Вона тихенько хихикнула. «Ти думав, що тебе ніхто не бачить?» «Про що ти?» «Я ж кажу, ти думав, що тебе ніхто не бачить, але тебе бачила я, Дереку, Монамі. Бачила, як ти виходив із купе, мадам, тієї ночі, твоєї дружини, саме перед тим, як потяг прибув у Ліон. Мені відомо навіть більше». Я знаю, що коли ти вийшов з її купе, вона була мертва. Той витріщився на неї, а відтак неначе в сні, повільно розвернувся і злегка похитуючись вийшов із номера.